Əl-idğan biləğunə Nuni sakin və ya tənvillərdən sonra bu iki hərif gələrsə Ləm Ra Bu zaman nun sakin və ya tənvillər bu həriflərə daxil olar və səs ağız boşluğundan çıxar Buna misal olaraq Min Rabbihim və ya Veylun Likulli Hu məzətin lü məzə. İndi isə dərsi izah Əl-idğam. Dediyimiz kimi, idğam sözünün lüqəti mənası bir şeyin digər bir şeyə daxil olması deməkdir. Təcvidə ilmində isə bu sözün istilahi mənası həriflərin bir-birinə daxil olması nəticəsində birinci hərfin oxunmaması, ikinci hərfin isə qoşalaşmasına deyilir. Bilə, ələb dilində inkardır. Hunnə isə burundan çıxan səs deməkdir. Yəni, bu zaman həliflərin bir-birinə rast gəlməsi zaman həliflər bir-birinə daxil olacaqdır və səs isə burundan çıxmayacaqdır. Və nun sakin və ya sonra bu iki həlif gələrsə, yəni bu həliflər də ləmdaradır. Yəni, sükunlu nundan Və ya tənvillərdən sonra, tənvillər də ən, in, undur. Bu iki ərif gələrsə, bu həriflərdə ləm və ra həriflərdir. Bu zaman nun-i sakin, yəni sükumlu nun və ya tənvillər bu həriflərə daxil olar və səs də ağız boşluğundan çıxar. Yəni, bu zaman nun sakin və ya tənvillərin nısı itər və bu həriflər isə qoşalaşar. Və Səs isə idğam məlğunnədən fərqli olarak Burundan yok Ağızdan çıkar. Və dərsimizə ayət misal Birinci misala baxaq Min Rabbihim Burada Min sözünün sonu Sükunlunundur Və Rabbihim sözünün əvvəli də isə İdğam bilağunnə hərflərindən olan Ra hərfi ilə başlamışdır Artıq bu misaldan Biz gördük ki, burada Əl-İdğan biləğun nə qaydası baş verir. Yəni, birinci hərfi olan sukununun oxunmayacaq, ikinci hərfi olan ra hərfi isə qoş alışacaqdır. Və düzgün oxunuş belədir. Mir Rabbihim, mir Rabbihim, mir Rabbihim, baxmayaraq nun var və sükunlu haldadır. Bunun tələffüs olmayacaq, ra hərfi isə qoşalaşacaqdır və səs izə burundan yox, ağızdan çıxacaqdır. İkinci misal və ilun likulli hu məzətin misaldır. Və fikir verin, və sözünün sonu tənbillərlə bitir və biz də qaydada dedik ki, nun sakin və ya tənbillərdən sonra Baxın, "weilun" sözünün sonunda tənvinlərdir və bu sözdən sonra ləm hərfi gəlir. Ləm hərfi gəlir və ləm hərfi də dediyimiz kimi əl idğam bilagün nəhrlərindəndir ki, bu qaydada nun və ya tənvinlər itir və ikinci hərfi olan ləm isə qoşalaşır və səs də ağız boşluğundan çıxır. Deməli, bu Qayda zamanı və sözün sonunda olan tənvin damma, yəni un itəcəkdir və ikinci hərif olan ləm hərfi isə qoşalaşacaqdır. Həmçinin gəlin, huməzətin lüməzəh sözünə baxaq və burada da huməzətin sözünün sonu tənvin kəsrə, yəni inlə bitmişdir, lüməzəh sözü isə qoşalaşmışdır və burada da qayda baş verir in itir yəni n hərfi itir lüməzə sözü isə əvvəli ləmisə qoşulaşır to indi isə gəlin təcvid əhkamına görə bu ayəni oxuyaq vəylül likullu məzətil lüməzə vəylül likullu məzətil lüməzə un olduğu halda N-ı səsini tələfdüz etmədik və ləm hərflərini isə qoşalaşdırdıq. Və Qurani kərimdə bu misalları daha da gözəl anlamaq üçün ləm-vəra hərfləri qoşalaşdırılmışdır. Yəni, ləm-vəra hərflərinin üzərində təşdid, yəni bir hərfi qoşalaşdıran bir işarə qoyulmuşdur.